Átveszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó itt, a 90.9 Jazz-in. kedves hallgatók! Az Önkényes Mérvadó köszönti a hallgatóit. Itt velem szemben Horváth Oszkár barátom és kollégám, én Puzsér Robert vagyok. A Balomon pedig ezúttal szellemi pallósunk újra Nyári Gábor kollégám és barátom. Lesújtok! És, és hát a, a témánk, az pedig a, ezek a startup, ez a startup világ, meg ezzel kapcsolatban a legelőször is a Facetune nevű alkalmazás, ami pár hónappal ezelőtt még az App Store siker listáján az első helyen állt. Ez a Facetune, ez nem más, mint egy retus program. Arról van szó, hogy kire a saját szelfieidről, a bibircsókjaidat, meg a ráncaidat, meg a zsíros hajadat, meg amit akarsz. Tehát minden igénytelenségedet, szemtáskádat, vagy testi hibádat kvázi meghamisíthatod a képedet. Ne legyünk udvariatlanok, vagy az ön bibircsókját, vagy az ön zsíros haját. És, és És Szóval, hogy arról van szó, hogy az emberek... Ö, méghozzá tömegesen, tehát sikerlistán első helyet érő, érő mértékben javítgatják a tükörképüket, érted? Tehát nem a, nem a saját arcodat javítgatod egy mondjuk egy plastikai sebésszel, amit még értek, mert az ténylegesen a valóságban történik, hanem a tükörképedet rajzolgatod át, meg a tükörképedet retusálgatod át. De azzal az aszociációval egyszerűen nem tudok nem élni itt és most, hogy hát ugye ezt csinálta maga Stálin is, aki eltüntette a képekről mondjuk. Trockit, Buharint, hogy lehetőleg senki más ne legyen a képen, mint Lenin elvtárs, Beria elvtárs és Sztálin elvtárs. Emlékszel Ugye... a Rómi és Michel című filmre? Egy érettségi találkozóra megy vissza, két szöke ilyen, hát az, el, az érettségi óta eltelt 20 évben nem annyira felemelkedett csaj, és akkor mindenféle hazudozást kitalálnak, hogy egy kicsit újra pozícionálják magukat. Egy például, hogy ők találták fel a posztitett, meg, meg az azonnal égő cigit, meg a nem tudom mit. És hát elég keservesen sikerül, de igen sokan neki futnak ennek, mert ugye öt évenként szembesülnöd kell azzal, hogy elvileg volt egy verseny, amiben vagy részt vettél, vagy nem, de mindenképpen le fognak pontozni. És az az ember, aki, aki a tükörképét, a, a szelfiét polírozza ki, az talán már el is döntötte, hogy ezen, ezen a megmérettetésen ő a virtuális magával fog részt venni, és nem fog elmenni. Érted? Tehát, hogy hova hazudok, hogy tudom hazudni magamról azt, ami nincs, hogyha utána még fogok létezni a valóságban úgy, hogy én már nem akarok előkerülni. De nem a, arról van szó, hogy a Jó az te... híven oponálok. Szerintem ebben semmi újszerű nincs. E, egész egészen arról van szó, hogy a virtuális énünket ugyanúgy sminkelni vagyunk, kénytelenek, vagy hát sminkelhetjük, ha akarjuk, ahogy egyébként a smin... E, Megteszik ugyanezt, sminkeljük magunkat. De sminkeljük nem magunkat, tesszük magunkat, meg, arról akik... van szó, hogy azt nem tesszük meg, ha megtennénk magunkon. Minden nő sminkeli magát, ma... és a egy része is Ha magán. megtennénk magunkon, akkor nem lenne szükség a Facetune nevű alkalmazásra, hogy, te, hogy, hogy átrajzoljuk a tükörképünket. Rendben lenne a tükörképünk, hiszen rendben lenne az önmagunk. A lassan önálló kerül virtuális énünket épp úgy sminkelhetjük, ahogy megtehetjük ezt magunkon, és is utána utána késztunkra egy épú, fotót. Mi a különbség Mi a különbség? Mi a különbség a lesminkelt arcomról készített fotó, és a Fészyun-nál kiadított fotokat. Az, hogy a sminkelt arcodról készült fotót retusálod még. De utána. Az nem hazugság, a ö, smink nem hazugság. Ö, de igaz, még nem de, nem is de csinálom. annak van kulturális hagyománya, Én, mert igen. már az tanítják. De, de. akkor egy, mindössze ennyi a különbség. Vannak ennek azért kellemesen szintjeim, mert az alapszint az az, hogy nem olyan fotót teszel ki magadról, ami másítasz azt és pisloksz egyszerre, hanem ami jól sikerült. Na jó, és de van, aki ne, de, de, de, de pont erről van szó, hogy a referencia is folyamatosan emelkedik. Nincs olyan uh -huh. fotóról, ami jól sikerült, mert még a legjobban sikerült fotón is ott a bibircsók. Erre való a Facetune. Tehát arról van szó, hogy nincs olyan kép, amivel elégedett lennék, mert mindegyik a valóságot tükrözi. A valóságot meg akarom hamisítani. És az, ami a sztálinizmusban zajlott, az most már demokratizálva lett. Az Mindenki az hamisíthat magának M Valóságot oh, óta nem beszélhetünk arról, hogy a, hogy a fotó valóban a, a valóság lenyomata az lenne. Az első túlexponált fotó óta nem beszélhetünk arról, hogy a fotó a valóság lenyomata lenne. Uh -huh. Épp úgy igyekezett mindenki meg a valóságot száz évvel ezelőtt a, uh -huh. a Facebook és az internet, és általában a számítás a megjelenése előtt, hogy hát próbálták. Hát a túlexponálás is egy retus, mert azonnal eltűnnek mondjuk a táskák meg a Igen. bőrhibák, mert kifehéredik a, a bőröd. Ahogy mit tudom, az éptomi uralkodók is igyekeztek a, a, a, a tetteiket megszépíteni, a, a, a helytelen vagy rossz döntéseiket pedig ö, ö, meg nem történté tenni, illetve az erődeik, vagy a velük, ö, ö, mit tudom, mi halagban, vagy perben, vagy mit tudom, én, háborúban álló dinasztiák nyomait is eltüntetni a stélékről, meg, a, meg az obeliszkekről, és. és ezt írja a, le, szíria, le a Peti a Facebookon, de ez az önreprezentációs hazugság már a fáraók szobraival elkezdődött, csak akkoriban még kevés én, volt. így vagyunk. Így, imádjátok egy. igen, egyre dobban a szívetek. Azt mondja, hogy a piramis abhoz nem sok embernek volt hozzáférése. Azt mondtam a múltkor az egyik unokat, és a Facebookon olvastam, hogy hú, de oda van magától, minden gazdag, meg nem tudom ki, de mindenkit ugyanolyan sírba temetnek. És így bekommenteltem egy piramis fotóját, hogy hát, je, igen, aha. Csak az a kérdés, hogyha van fölötted egy, síram, egy, egy piramis, attól a... A halál az egyszerűbb, vagy könnyebb, vagy meghalni jobb, vagy halottnak maradni jobb, vagy én nem értem. Az teljesen mindegy. Hát ez a az... lényeg az, hogy életében le tudod uralni melegendő rabszolgát, és hát, halálig dolgoztatni őket, úgy kezdjék az, azzal, hogy sírt építenek neki. Hogy Mondjuk azt a nevet, hogy mit tudom én, Kefrén, azt, azt, azt ismerjük 5000 évvel később is, és ennek vajon örül-e a Kefrén fáraó? Ennyi maradt. Tehát igazából öröklétet nem vásárolhatunk, de nagyon-nagyon lassú haldoklást, igen. Tehát, hogy azt, hogy így a haldoklásom akár év ezredeken keresztül tartson, mire tényleg elsüllyedek a történelemben, mire, a, mire az a homok tényleg betemeti, mert az a homok folyamatosan temeti be azokat a, azokat a piramisokat, csak azokat időről időre kiássák. Na most egy, egy, egy, el fog jönni a, a nap, amikor majd nem, nem ássák ki. A és kész. A Facebook nem Mark Zuckerberg piramisa? Ilyen, ilyen emlékművá, ami, tudod, évtizedek, évszázadok múlva is így fennmarad majd, és érde ki az alapítója. Szerintem meg éppen, hogy tudom, arra szó, arról van szó, hogy a Facebook az mindenkinek a, a, a keops piramisa. Mindenki a saját kis keops piramisát legyárthatja belőle. Mindenki a saját kis ő, kis bulvár platformját legyárthatja belőle. Tulajdonképpen a Facebook az nem más, mint a bulvár exportja a társadalomba. Most mondhatjuk úgy is, hogy a bulvár demokratizálása. Mindenkinek jár egy saját bulvárlap, ahol a, az én személyes érdektelenségeim, a címlap sztori, ahol a velem történt aznapi reggeli, meg előző napi edzés, vagy valami ami, ami tényleg banális és érdektelen pont úgy, mint a bulvár, pont úgy, mint mondjuk egy blik magazin, pontosan annyira érdektelen, és érvénytelen, és jelentéktelen, csak éppen te és a kis 30, 50, 70, 200 fős, kis mikroközösségednek ott te bulvároskodhatsz meg celepkedhetsz Úristen, de vártam a pontot ebben a mondatban. Azt akartam mondani, hogy a, hogy a, a piramis nem hülyeség ö, ebben az esetben, mert tényleg, ö, tényleg a, a halotti emlékműved is lehet, mert ha van már nem élő ismerősöd a Facebookon, akkor tudod, hogy még mindig nem nagyon sikerült azt megoldani, vagy részben valakiknek, hogy amikor valaki meghal, akkor arról te tájékozód, és. Ez a megoldott a Facebooknak. A Facebooknak van a egy külön osztálya, ami a halottakkal foglalkozik, illetve a halottak profilja. Nem mindig sikerül ezt megoldani. De, a de ezt már te magadnak is a beállítás. Be azt jelölve igen, igen, hogy ki, ki tudáteni, ki, hogy ki jó ha aktívan akarod -e hagyni a profilodat, vagy például Az aktív profilod mondjuk továbbra is felkeszhet mindenkit a születésnapjában betről ideállítani, uh -huh. hogyha akarod, annak ellenére, hogy már meghaltál. Hú, ez nagyon de mondom, szerintem a Facebook, én egyetértek azokkal a jövőkutatókkal, akik azt gondolják, hogy az ember valamikor majd kiköltözik a virtuális térbe és elfelejti a biológiai önmagát, a Facebook ennek az előkészítése. Szóval, hogy arról van szó, hogy amikor te társaságba mész, akkor ez azonnal lelepleződik, ez a hazugság, ez a facetune hazugság, az eltüntetés, ami bircsókodnak. Tehát az a megoldás, hogy a társasági életedet nem te fogod élni mostantól, hanem a Facebook profilod. És akkor soha nem lepleződik le a hazugság, hiszen a Facebook profilod uh -huh. mindig gyönyörű lesz. Ő mindig... Most végre megértetted. Ő mindig üde lesz, és ő, <gül> hát, valójában nem, nem neked kell a társasági életet élni, aki rusnya vagy. Erre való a Facebook profilod, aki gyönyörű szépen kiletretusálva retusálva, minden szempontból úgy néz ki, ahogyan annak kell. Továbbra is az önkényes mérvadó a 90.9 jazzin, az SMS számunk 0 30, 20, 10, Facebookon is várjuk az üzeneteket. Arról beszélgetünk hármasban Buzsér Robival és Nyári Gáborral is felem, hogy a Facebook körül milyen jelenségek vannak, és eddig egy olyan alkalmazásról volt szó, ahol szétretusálhatod a saját fotódat. Azt is megemlítettük, hogy mi van, ha meghalsz a Facebookon. Ugye erre már van egy megoldás, és azt írta Rózsa, hogy az anyukájának már halott por profilje profilja van, be kellett hozzámutatni a. A, a halotti anyakönyvi kivonatot, ha jól mondom. Azt írja a, ke a kedves hallgató. A Facebook, ez erős túlzás, az egy lehetőség. Mindenki arra használja, amire akarja. Lehet privát bulvár is, de lehet minőségi kapcsolattartás távoli ismerősökkel, írja nekünk Kázé ennyire naív, ennyire, ennyire kiszolgáltatott a Facebook zsarnokságának ennyire kitett embert, mint ami KZ, Hát nehezen tudnék elképzelni. Lehet megrekedni ezen a szinten, de ezt a Skype megoldotta. Érted? Tehát, hogy a Kanadában élő rokonokat ingyen hívjad föl, ezen túl vagyunk 15 éve. Ezt valójában már az első a, a földrészek között lefektetett telefonkában is megoldotta. Ja, de nem ugyanazon az áron. Tehát, mondjuk én Nyilván... 20 évvel ezelőtt a, a szüleimmel faxon kommunikáltam, nem, nem volt e-mail. Csak, csak az, is egy, az is egy szempont, hogy mennyire értéktelennednek el az emberi kapcsolatok annak hatására, hogy két gombnyomás nyira vagy a másiktól. Tehát akkor, amikor még a, mit tudom én, a múltban, a, háromszáz évvel ezelőtt, nem, négy napig, kellett, négy napig kellett gyalogolnod, a másiknak is négy napig kellett gyalogolnia, hogy találkozatok. Mekkora Igen. értéke volt egy olyan találkozásnak? E ezzel mélységesen egyetértek, ugyanakkor, ugyanakkor több emberrel tudok Kisebb minőségen kapcsolatot tartani, uh -huh. és én ezt többre tartom. Maradjunk annyiban. A mennyiséget, a mennyiséget is. kigyúrtuk, de a minőség az meg. Tehát, hogy milyen mértékű a minőség van szó. az, az, az, az életem, nem tudom. Tehát a saját életemben a Facebook chat. egy... És általában mm -hmm. ezek a chat oldalak, vagy nem tudom, de én elsősorban, elsősorban ezt a szolgáltatást használom, uh, kiemelt jelentőségű vált. Azon dolgozom, az, uh, azon értek ezek olyan emberekkel, akik egyébként más módon nem tudnék, hogy miért. Én napi 34 emberrel de, de, de, de, vajon, a... de vajon nem arról van szó, hogy ezek a kommunikációs lehetőségek teremtették meg a ti egzisztenciátokat, amit már csak ezekkel a kommunikációs lehetőségekkel tudtok megjeleníteni? Igen, de valójában nem arról van szó, hogy nekünk van ez a munkánk, és ha nem lennének ezek a kommunikációs lehetőségek, el se tudnánk látni. Őket. Az van, Robi, hogy én a, az ilyen relay kommunikáció helyett, hogy itt ülünk és beszélünk, vagy telefonon beszélünk, azt választottam, hogy valaki leírja, hogy mit akar, befejezi a mondandóját, és én ezt akkor olvasom el, amikor majd le, amikor letettem azt, amivel épp akartam foglalkozni. Képzeld el azt a helyzetet, hogy ülsz az okmányirodában, oda mentél, hogy, hogy ellássanak. El, elmondod az ügyes Bajor Hogy dolgodat, ellássanak az Hogy És... <gül> <gül> Uh, abban a pillanatban, hogy befejezted a mondatot, hogy miért jöttél, megcsörren a telefon szemben az ügyintézőnél, és ő fölveszi, és otthonról valaki pizsomában beelőzött úgy, hogy te 630-kor ott voltál sorszámot húzni. És én ezt tagadom meg azzal, hogy nem szeretek telefonálni, és ezt mindenki tudja, aki még tudja a számomat. Mert beoszthatom jobban az időmet, és ez emiatt igazad van, hogy tényleg ez megteremtette egy plusz egzistenciát, mert többet tudok beleféretni. Ja, a rohanó világ. Igen, ugyanakkor ennek a, az esemesnek a naivítása szerintem már. A... A, a, már az IVV alapításának pillanatában sem lehetett igaz. De szerintem most már a Facebooknál ez a fajta kapcsolati álló, illetve ez a, ez a lehetőség, hogy te egyébként kommunikálhatsz, beszélhetsz az ismerőseiddel, a távoli ismerőseiddel már egy sokadlagos szempont. A Facebook számára most már te az egyéni felhasználó, illetve a te preferenciáid a kiemelt jelentőségű és a, kiemelt jelentőség, és a kiemelten követett ö, ö, szempontok. Kaptunk üzenetet, azt írja a hallgató, ajánlom a Black Mirror című sorozatot mindenkinek, aki a social media által betegített társadalmat kívülről vizsgálná. Persze a sorozat túloz, de azért hatásosabb, mint bármi. De ezért hatásosabb, mint bármi. Nos, a Black Mirror az valami zseniális. Tehát a Black Mirrornál erősebb társadalomkritika, erősebb rendszerkritika, erősebb piackritika, marketingkritika, a technológia által felvetett, nagyon ijesztő jövőképnek a, a, a víziója. Olyan, olyan erővel, olyan meggyőző erővel ö, ö, jön szembe, a Black Mirror-t, azt tényleg csak ajánlani tudom, hogyha csak egy sorozatot nézhetsz meg, ez legyen az. <gül> Mindenképpen ilyen, ilyen klikmágnes címet tegyél Igen, a ez nagyon kattintjék, hogy egyet... mondat volt. De ha láttad volna a Black Mirror-t, akkor tudnád, hogy ez, hogy ez mennyire igaz, milyen mélyen igaz. És ez is olyan Mirror, amit retusálni tudsz? Vagy mi a helyzet vele? Hogy érted? Hát most beszéltünk arról, hogy a tükörképedet hazudod el ezzel az mm, alkalmazással. Ja, ja, ja, nem, ez egy olyan tükör, ami így, így, ami így élesebbre van fennve, mint a valóságod. <gül> Ugye, tavaly március 5-én beszéltünk erről a műsorról, a, vagyis a, a erről a minősorozatról, sorozatról, a Black Mirrorról itt a műsorban is. Én akkor nem voltam érte, jók az epizódok, csak úgy érzem, hogy ugyanebből a büdzséből ki lehetett volna hozni 22-t is, de mióta láttam a karácsonyi külön kiadását a, a büntetésekről azóta hát azon leesett az állam. Szóval tényleg zseniális. 2007 óta várom Puzsér régi rádióműsorában, hogy a nap SMS-e legyek. Szilágyi Viktor, voltam, köszi az adást. Hát Viktor, várjuk a további SMS-e mi is szeretnénk, ha egy nap, nap SMS-e lennél. Számos adat van, arra írja a hallgató, hogy a reneszánsz Itáliában is, megre, is a megrendelők hasonló retusálásokat kértek a művészektől a saját portréjuk esetében. Uh -huh. Ezt a portrét számos néző, szóval ez ezt néző. a portrét elvárták. Tehát a nézők is elvárták. Nagyon-nagyon Tömeges... igazat mond, és Igen, lehet ez van. a üzenet, mert olyannyira felelmerkedett a műsorkészítés színvonalára, hogy pontosan erről fogunk beszélni később. Mert én vitatom azt, hogy ez, ez most a, ez az új pokol, amit most átélünk, mert van ennek múltja, és erre van egy természetes emberi igény, ami itt történik. Tömeges hazugság, vagy csak természetes emberi hiúság? A fotoreal, uh -huh. mint, stíl, mint stílus, miért csak a 20. században jelent meg? Talán most születik a fotó. Ö, n, no, ö, Na? Fotó nem real. Fotó nem real. Non-real. Foto non a fotoreálon túl vagyunk? Uh, mint, hát én még, én még meg se jöttem, azt sem, miről van szó. A fotorealizmusról, Igen. Más néven hiperrealizmusról. Aha néhány sör után a szimpla Facebook profilképek is sátán hatnak. Egyáltalán nem hasonlítanak a profil tulajdonosára. A probléma már itt kezdődik, a Facetune csak ráadás. Na, a probléma az ott kezdődik, amikor meglátnak a valóságban és lelepleződik ez a nyomorult hazugságod. Tehát, hogyha ha elmész egy, ha, ha problémád van a külsőddel, akkor menj el egy plasztikai sebészhez, és változtas a valóságon. Ne a tükörképet, ne a fotót Sájjad, érted? Mert azt megértem, ha van egy tényleges van, bajodban, nekem, ha van egy tényleges bajodban pénzed, bajod e, e, Akkor fogadd el De magad. legalább... Miért de em? ne hazudj magadról. Hát, most, de ne miért? hazudj magadról. Ja, ha nincs pénzem, adat. fogadjam el magam. Ez milyen állítás, Robi? De, de, de bármelyik jó. Bármelyik megoldás jó. Mert az is jó, hogyha úgy nézel ki, ahogy... és szerintem, az 20 20 20 20 20 20 rámad, rámad. De most miért? Ha van pénzed... Nem kell elfogadnod magad, ha nincs pénzed, fogad el magad. Nem, ha van pénzed, akkor is elfogadhatod magad. Ha van pénzed, nem muszáj elfogadnod magad. Erről beszélek. Egyébként egy plastikai műtét, magazint lapozgattunk itt tavaly elhűlt arccal. Azért tegyük hozzá, hogy nem életvezetési tanácsként mondjuk, hogy mennyire plastikai van... sebészhez mert. De van, van plastikai sebészet, ami már vagy van plasztikai koncepció, ami már túlmegy minden határon, is visszataszító, és már a paródiá, már a karikatúráját gyártod le az eredeti embernek. De azért ne, ne, nálítsuk azt, hogyha valakinek van magával valami problémája, arra az a megoldás, hogy hamisít magáról egy képet, és azt szétküldi. Tehát valaki, Tehát... aki még csak nek sem hamisítja a saját arcát plasztikai műtéttel, az számodra hiteltelenebb, mint az, aki valóban meghamisítja a plastikai műtéttel az arcát. nem, nem, de, nem, nem, de. nem, nem, nem, nem. Az a, nem, az a, nem, nem. Azt mondom, hogy ha hamisítasz bármit, akkor valóságos. Akkor az a, nem. lélek. Nem, akkor azt a. a de egyébként a, a plasztikai sebészet az nem hamisítás. A plasztikai sebészet az a valóságnak a korrekciója. A hamisítás az az, amikor a képet retusáljuk. Ki mondtad a fészium lényegét? A valóság korrekciója? De nem, a Facetune nem a valóságot korrigálja. A Facetune a média. A tükörképedet korrigálja. Elmondom neked, hogy nincs olyan tükör a világon, még soha nem állítottak elő egyetlen egy ilyen tükröt sem, ami a belső fény száz százalékát visszaver a Black Dibor. Ja, ezt nem tudtam. Szóval, hogy már a tükörképet sem valós. Ja jó, világos, vitassunk el már mindent. A ez a jó poszmodern recept. Aha. Vitassunk el a létezés lényegét, hiszen Auschwitz után nem lehet verset írni. Tehát a valóság nem is létezik, nincs jó és rossz, nincs magasabb és alacsonyabb, csak kényelmesebb és kényelmetlenebb. Címkézzünk fel mindent árcédulákkal, meg vonalkódókkal, hiszen a valóság az úgyis csak egy hamisítás, az már, az már az Isten meghamisította, ugye, az ideákat. Hazudjunk el mindent. Beszéljünk a selfiről. Beszéljünk a selfiről. Arról, hogy, hogy milyen kultúrája van annak, amikor emberek a semminél kevesebbet állítanak magukról. Mert a, az a koncepció, hogy a selfie az, hogy te lefotózod saját magadat egy bizonyos élethelyzetben, amiben vagy, és belebámulsz a kamerába, és azt mondod, annyi a közlésed, hogy Hello, Facebook, és ez a semminél kevesebb. Mi ez a, Mi a selfie? Vizsgáljuk ezt a selfit! Mi? Ez igaz, ez valóban újszerű jelenség. Az először foglaló a történelemben, hogy a mondani való az én magam vagyok. E és nem a Sőt, táj. kevesebb, mint én magam. Igen. Kevesebb, mint én magam. Állítom, hogy minden selfie kevesebb, mint a szelfin szereplő személy. Uh. Vagy a szelfin szereplő személy spontán képe. Kevesebb. A, azért mondott, hogy kevesebb, és csak annyit mond, hogy hello vagyok, mert az arcképe van rajta. Tehát azért a, a portréfestészet, az a, a, azt most felmagasztaljuk, mert legalább hozzá hozzátett egy lovat, meg egy bugyros egy singet, nagyon inget, meg egy az, hogy ott valaki készít valakiről egy képet. Tehát az a, az, a, az, a, az alkotó nem tudom, impressziója, vagy teljesen kellett mindegy, hozzá Valakinek látnia kell, műként. Valakinek látnia kell valahogyan azt, Igen, akiről készül. Igen, mm -hmm. egy alkotónak, egy, egy másik ember benyomásainak, vagy. vagy nem tudom, világról alkotott elképzeléseinek. Itt viszont valamit dokumentálsz önmagad számára, amit a világ világtudtára akarsz adni, aminek az üzenete minden helyzetben és minden pillanatban az, hogy én én vagyok. Az a kérdésünk, hogy tényleg a, a Facebooknak és a mobiltelefonoknak, az okos okostelefonkultúrának köszönhetjük ö, ezt, ezt a fajta magamutogatást, vagy azt, hogy nézd, én nyaralok, ha, ha, ha meg azt, hogy nézd, milyen jó helyen vagyok, meg de szép a fürdőszobám, meg a testem, vagy, vagy ez, a, ez az informatika előtt is jelen volt az életünkben? Hm? Mit akarok közölni magammal egy ilyen, egy ilyen ö, ö, szelfivel? Azt akarom közölni, hogy az én életem az egy minőségi élet. Az, hogy én referencia vagyok a te életed számára is. Próbálj meg te is minőségi életet élni. Zárkóz fel mellém és a barátaim, a Facebook ismerőseim mellé, akik tudunk élni. És mindenki ezt demozza, reggeltől estig a másik felé, és ehhez meg, meg lefotózza az ebédjét, meg a reggeliét, mert ilyen egy reggeli azoknak, akik tudnak élni. Na így ebédel valaki, és akkor lefotózza magát, hogy ő Rómában járt. És akkor ez a Róma, na igen, ez élet. Akkor az arcképpével akarja mondjuk a... Á, mit tudom én, á, és ezzel szélhámoskodik. A telemik után tudod, és... És, hogy... és, ezzel, és ezzel frusztrálja szét az összes ismerősét, hogy ő már pedig tud élni, hát fel lehet nőni erre a szintre gyerekek. Hello, Reni vagyok. Én nagyon szeretem a műsort, de... Szóval, túl sok a duma. A több zene ott tenne. Örömmel hallgatom meg a rádió műsorodat, Reni.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 Kaptunk üzeneteket a 0630210909-es SMS, illetve WhatsApp számunkra. Azt írja a hallgató, nyáron mindenki Facebook profilja megtelik tengerparti szelfikkel, majd egész évben arról posztolnak, hogy nem lehet megélni, írja Laci. Igen, túlreprezentálva van a, a, a nyaralás és a napsütés hát ahhoz de miért? képest, hogy itt, itt mérsékelt... Hát de miért? Mert azt akarjuk demózni a világ felé, hogy irigyeljenek. Valójában arról van szó, hogy le akarjuk gyártani a saját esendő nyomorult életünkről a tökéletességnek az illúzióját. A, a, a, a minőségi életnek Jó, a nyilván, benyomását ezt akarjuk eltelni. Nem lehet egyenruhaként húzni a teljes Facebookos jelenlétre. De azért mert azt egyébként... is látjuk, hogy ez a jellemző, nem? Igen, és ez a, ez a a szembetűnő, de egyébként tök jó önkritikus ilyen animált gifek jönnek, hogy napom, és akkor van az animált gifen egy ilyen nagyon szerencsétlen gyerek, aki mellé dob egy szemetet, és akkor leönti magát, nem tudom mm -hmm. mivel. Tehát így arra hogy reflektál... az Ez az azt is jelenti együttal, hogy egy, tudod, jó fej vagyok, egy önreflexzív figura, egy ilyen urbanizált, önironikus de már ezerszer jobb, hiszen reflektál, hiszen reflektál, ezerszer azonosulhatóbb, hiszen reflektál arra a mindennapos nyomorra, amit a Facebook kiokád. Az, az, amilyen az életed, tehát a, a, a, az, az, a boldogság az percekig tart, amikor így átél. Tehát, hogy Egyébként egy a mindennapok, nem, nem véletlenül a mindennapok szó van arra, hogy mindennapok. Érted, hogy általában ez történik. Most a én elmondom, hogy én miért nem Facebookozok. Én nem akarok nem akarom, hogy a B ide jöjjön. Mondjuk én most A-ban vagyok. Én szeretnék A-ból B-be eljutni, és nem szeretném, hogy a B ide jöjjön hozzám. Én majd eljutok B-be, de lehet, hogy félúton a B-be, majd meggondolom magam, és elindulok C felé. Én nem szeretném, hogy a, hogy a Facebook idehozza nekem a B-t, mondván ő tudja, hogy én el akarok a B-be jutni. Miért kelljen nekem négy év alatt, öt év alatt eljutnom A-ból a B-be? Ő a sokkal kényelmesebbé teszi nem. Én arr arról beszélek, hogy én miért nem Facebookozok. Mit, mit, ö, mi mi az, mi az, ami ami, ami ö... Szóval arról van szó, hogy saját sorsot szeretnék. Nem szeretném, hogy a Facebook megspórolja nekem a sorsomat. Nem szeretnék belájkolni vagy be, bejelölni bizonyos érdeklődési területeket, és nem szeretném, hogy a Facebook azokat a cikkeket, amelyek, amelyek szerinte engem érdekelnek, mert amelyeket én, amelyeket én mondjuk bejelöltem, hogy azok az én érdeklődési körömet reprezentálják, azokat a Facebook idehozza, hozza, beletömje a pofámba, hogy ezt egy fogyasztói referenciává tegye az én életemben, hogy én minden percben, megkapom azt, ami engem érdekel, mert a Facebook idehozza. De csak azt kapod meg, ami téged érdekel, illetve csak azt kapod meg, ami, ami a Facebook szerint téged érdekel. Mm -hmm. Ugye ez a, a Facebookkal kapcsolatban a kritikák közül a legfontosabb, és, és hogy mondjam, általam is a legfontosabbnak és a legveszélyesebbnek ítélt e, probléma, ez pedig ugye a személyre News newsfeed. És ez a, a... és ez a kényelmi szolgáltatás hogy a Facebook ugye csak olyan tartalmakat kínál, ami a, a te preferenciáid szerint, illetve a Facebook algoritmus szerint, ami egy csomó egyéb olyan dolgot is mér, amiről neked fogalmat sincs, de a, a, a mindennapi tevékenységeidből, a, a, a lájkaid like számából, az ismerőseiddel folytatott kommunikációidból, a, a, a kattintott hirdetések, cikkekből, egyebekből felépít egy személyiség profilt, és ez alapján rakja össze neked a newsfeedededet. És pontosan azért, mert hogy minél kattintékonyabb címeket, illetve tartalmat akar neked összeállítani, ezért a Facebook csak is olyan tartalmakattól eléd, ami téged vélehetőleg érdekelni fog, vagyis előállít számodra egy állvalóságot, ahol kizárólag olyan véleményekkel fogsz találkozni, legyen szó politikáról, vallásról, nem tudom, környezetvédelemről, biztonságpolitikáról, vagy épp nem tudom, moziról és színházról, ami szerinted úgy van, ami szerinted helyes, amivel egyet érthetsz. Azokkal a tartalmakkal, amik számodra elven irrelevánsak, vagy éppen vitára sarkalnának, nem ismertet meg, mert hogy, mert hogy véletleg vagy nem kattintanál, vagy pedig hogy milyen, feszültséget ébresztene benned, ami, ami elvonná a figyelmedet a Facebook folyamatos fogyasztásától. Tehát arról van szó, hogy a Facebook az ilyen módon egy vélemény buborék bazár és folyamatosan szektásít. Tehát folyamatosan szektásítja a társadalmakat. Tehát arról van szó, hogy én nekem ma van egy irányultságom, egy érdeklődésem, bejelölöm az ennek megfelelő oldalakat, vagy az ennek megfelelő érdeklődési támpontokat a Facebook számára, öt évig Facebookozom, és öt év múlva ez lesz a szektám. Az lesz a szektám, ami most még csak a, az érdeklődés. Kicsit olyan, mint amikor kapálózol ö, fogságban, vagy megpróbálsz kihajtani százezerrel egy, egy, egy sáros ö, útról egy kocsival, és ugye minél jobban próbálkozol, vagy minél tovább aktív vagy benne, annál mélyebbre kerülsz, mert hiszen kiszolgálja a kényelmet. Egyébként érdekes módon nekem ez a választásom. Ö, amíg nem kezdett el a Robi itt a műsor során véleménybuborék képzésről beszélni, addig ez eszembe se jutott, de én, én egyébként szeretem azt, hogy, hogy Bizonyos esetekben nem kell azzal szembesülnöm, hogy akár 19 méteren belül él egy nagyon buta ember, aki engem zavarna, hogyha állandóan interakcióba kellene lépnem vele. Tehát én örülök, ha egy picit el vagyok szigetelve, Facebookon nem feltétlenül akarom ezt ö, követni. Én például soha nem Igen. tiltottam le semmelyik ismerősömet. Akkor, csak Semmiért. akkor az a kérdés, hogy ez vajon a, a nyilvánosság vagy a közfórum-e a Facebook, vagy sem. Vagy pedig ilyen egyéni nyilvánosság, oké, vagy a, vagy a nem tudom, kicsit elferdítve a, a kádári szabadság kisköreit. Hogy, hogy, hogy, a, a, hogy akkor ez most pontosan mi? Tehát beszélhetünk-e Facebook nyilvánosságról, vagy nem a Facebook esetében? Hogyha valóban csak is olyan tartalmakat kínál számodra tehát fogyasztásra, ami, ami számodra releváns. Sok kis álvalóság jön létre egymás mellett. Nem csinálsz komoly kutatást, tehát kinyitod azt a, azt a feedet, kinyitod a, a, a, a, az akármit, azt a feedet, amiben az ismerőseid dolgai, a, a hozzád való relevanciájuk és a frissességük szerint vannak sorba rendezve, és megnézel belőle tizet, érted? Vagy ötvenet, hogyha nagyon ráérsz, de nem fogsz elkezdeni kutakodni, vagy nagyon ritka, hogy most rámész valakinek a konkrét falára, és visszaolvasod a bejegyzéseit. ugye? Nem jellemző. Elő-előfordulhat. Azt nézed, ami így folyik belőle. És, de, de nem tilos. Tehát megteheted, hogy utána mész valakinek, hogy miket mondott az elmúlt hónapokban, mint ahogy a, a kikapcsolhatod a tévét, és vehetsz egyszerre háromféle nagyon különböző újságot. Igen, csak, csak, csak ha, ha visszatérünk mondjuk a, nem tudom, a, a, a totális média, vagy a monolit média korában, a televíziózás korában, akkor mondjuk igen, szerkesztett, szűrt, és nagyon sok szempontból torzított tartalmat kaptál, de a, a, akkor független attól, hogy, hogy egy demokratikus országban, vagy egy, egy totális diktatúrában éltél, vagy mondjuk egy olyan autokráciában, mint amilyen a Kádár volt, az utolsó egy évtizedében, de mégiscsak, csak mondjam, tehát olyan jóval színesebb tartalmat kínált még az, az egyébként nagyon sok szempontból korlátozott média is, mint amilyen tartalommal megismertet a Facebook. Hiszen ugyanazt a tartalmat fogyasztotta minden néző, tehát nem tudta a személyére egy felől, szabni, más felől, nem volt digitális. Itt a a szerkesztők ki tudja, ma, ma már nem is emlékszünk, hogy pontosan e, milyen, milyen, olyan, milyen belső panasnak engedelmeskedve, de igyekeztek... E, e, mindenkinek megfelelni, és igyekeztek a, a létező összes véleményt, vagy amit mondjuk a Kádár rendszer nyilvánosságra megengedett, azon belül minden vélemény a nézbe <tos> állni. És a vélemények mondjuk nem feltétlenül csak politikai véleményt éltek, hanem mm -hmm. akár azt is, hogy mondjuk mit tudom, én reggel volt egy mezőgazdasági műsor. Mm -hmm. És akkor az ember egyáltalán értesült arról, hogy nem tudom, létezik olyan, hogy mezőgazdaság. még mondjuk mit tudom, én egy, egy végletegék, egy urbanizált, nem tudom, belvárosi eh, ah. értelmiségi valószínűleg soha nem találkozik azzal a, a, a, a, azokkal a dolgokkal, amikkel az ember teljesen véletlen a televízió műsorok között szörfölget, mondjuk a 90-es években még találkozhat. Azt szokták mondani, hogy a Google az a hely, ahonnan elindulsz, a Facebook az a hely, ahova megérkezel. Tehát, hogy a Facebook az a, az, a, az a fogyasztói komfortnak a virtuális térben való, való paradicsoma. Tehát az, az, ahol te, az, ahol te egy nagyon kényelmes fotelban vagy, Aha. és oda jön a világból, a pofádba mindaz, ami téged érdekel, és nem jön oda semmi, ami téged nem érdekel. A Facebook az otthonod, a Google az utca. Tehát arról van szó, hogy a, hogy a, hogy a Facebookon, hogyha te Facebookolsz, akkor mondjuk te neked van egy egy, egy tévképzeted. Mondjuk azt képzeled, hogy a csík a repülőt. Ehhez megtalálod a, a, az interneten a a megfelelő bajtársakat, vagy a szoci szociális-szociokörnyezetet tudsz magadnak vagy kialakítani hogy a ilyen, van. Ilyen, ilyen idiótákból, akik mind azt gondolják, hogy a csík tolja a repülőt. Na most, innentől kezdve a Facebook neked az összes olyan hírt ki fogja válogatni, és a, az üzenőfaladra meg fogja jeleníteni, amelyik arról szól, hogy újabb csík, újabb repülőt tolt tegnap és újra meg újra értesülni fogsz a legfrissebb hülyeségekről amelyek a te tévképzetedben téged megerősítenek viszont Azokról a hírekről, amelyek téged a tévképzetedből, meg a te szektádat a tévképzetükből kimozdíthatnák, azoktól el fog téged szigetelni a Facebook. Kvázi nem csak arról van szó, hogy egy kvázi buborékba bazár, de egy ilyen helyzetben, amikor hülyeséget gondolsz a világról, 50 évig Facebookozhatsz, és élhetsz vidáman, úgyhogy nem, nem fognak téged megrengetni nem a találkozol a valósággal. Soha nem találkozol a valósággal, mert a Facebook hermetikusan elszigetelt téged a valóságtól, bezár az ideáid világába, ha helyesek azok és helytállóak és hi -hi hitelesen tükrözik a valóságot, akkor is, ha hamisak és a valósághoz semmi közük nincsen, akkor is. Az önkényes mérvadó folytatásában továbbra is a Facebook körüli jelenségekről beszélünk, de beszélhetnénk egyébként arról is, hogy ö, ö, régen is voltak ilyen jelenségek, tehát amikor oda tukmálod a nyaralási fotóidat valakinek egy vendégségben, és addig nem mész a feje felül, amíg egyesével a 214 darabot meg nem nézi, és mindegyikhez fűzöl egy kis kommentárt is, az is hasonló, vagy amikor képes lapot valakinek, hogy nézd, én most nyaralok te meg tuti nem, mert az otthoni címedre küldtem. Abban is van egy ilyen pózolás. Hát a képeslap az, az mindenképp egyébként a, a selfie elődje. Tehát igen, hogy azon kívül nem, nem nagyon volt más üzenete ennek, mint hogy mint hogy valami. Instagram elő nyomot igen, hagyj a, a nyaralásaidról, tudod, valamiféle bizonyítékot szerez. Uh, hogy a, hogy te is elhitt, hogy mekkora igen. király vagy. És, a, és, és tudod, egy, egy a partról elhozott kagyló, vagy egy mit tudom, amire a tudom. Az A kiskanál, aminek a, a kis kanála az. az, az van. ugyan, igen, az ugyan bizonyíték annak, hogy te ott voltál, de mégsem 100 os mégsem egyértelmű, uh, mégsem kapcsolódik össze veled a, a, a bizonyíték, uh, míg a, a a kézírásoddal illetett, nem tudom, darab az már inkább. Uh -huh. Annak már van egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen misztikus, vagy egy ilyen nem is tudom milyen értéke. Beszéljünk erről az adatvédelmi szerződés, vagy a, a, a felhasználói szerződésről, ami ugye, ugye hát az adatvédelmi jogaidról kell, hogy lemondjál, jó pár olyan jogodról, ami a saját Ez azért fontos, személyedet, személyedet illető információkra vonatkozik. Mert ha valami, valami nem volt jellemző az internetre, illetve ha valami, valami, hogy mondjam, mindenképpen elárulja azt a szellemiséget, ha volt ennek egyáltalán bármiféle szellemisége, amit internetnek hívtunk az elmúlt húsz évben, akkor az épp az adatvédelmi szerződés. Az internet legalábbis ezt hittük, vagy ezt akartuk hinni, vagy ezt szerettük volna, vagy ilyennek álmodták meg azok, akik, akik a, a, a, a netes szabadság szószólói voltak mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor, amikor berobbantad az egész, vagy mit tudom én, 22 évvel ezelőtt, azok pont, az, pont a, a totális szabadságról, az anonimitásról, a mindenek felett álló szabadságról beszéltek, valamiről, ami, ami talán az emberiség történetében először megvált minket. Uh, és, és én azért uh, uh, tartom a Facebookot sok szempontból egyébként egy, egy hogy mondjam, egy korszak lezárásának, mert hogy, mert hogy uh, uh, a 80-as évek, vagy a, uh, a 80-as, 90-es évek techno-optimizmusában uh, illetve annak a, az antitéziseként megjelenő mondjuk cyberpunkban, ami már a férimeddig így eltűnt a köztudatból, vagy hát eltűnt ezekből a ezekből a fantasy, vagy, vagy uh, uh, uh, science fiction szubkultúrákból, ott ugye mindig az volt, hogy van egy, van egy gonosz cég és egy szuper számítógép, akik a világot. és akkor te vagy ennek a cégnek dolgoztál, vagy pedig a, a, a, a szuperszámítógép és a világot uraló cég ellen ö, ö, harcoltál. És a, a, az internet éppen, éppen erre, a, vagy a, egy erre a félelemre adott válasz volt, hogy ugye nincsen cég, nem lesz egyetlen óriás birodalom, nem lesz egyetlen vállalat, uh -huh. hanem sok-sok apró ö, ö, Szerver. ö, szerverre szétesett ö, ö, világ lesz majd, ami, ami, uh, aminek nem lesz ugye központja, nem lesz, uh, nem lesz behatárolható, nem lesz megfogható, amiben mindenki, uh, ahogy a kommunizusban a, a, a, az általa megtermeltnek megfelelően részesedik a, a, a javakban. És, Ö, és a Facebook ennek az elárulása, vagy ennek a korszaknak a lezárása. Oh, ahol nem a, dolog, a szükségletei, dolog, a szükségletei bocsánat, Mindegy. a szükségletei szint részesedik az a megteremelt javakból. Mindegy. A Facebook, bocsánat, a Mindegy. Facebook ennek a, ennek a korszaknak Aha. szerintem a végé, vagy a lezárása. Ahol, ahol igenis megjelenik a cyberpunk felvázolt óriás cég, a, a birodalom, mm. a, aki mindent tud rólunk, aki, aki listáz minket, aki aki tisztában van a preferenciáinkkal, a szokásainkkal, é. és ennek megfelelően dö és és alakítja ki ami uh referenciáinkat, érte a fogyasztási, fogyasztási zokásainkat. Nem arról van szó, hogy a pár évvel ezelőtt még a Facebook az egy opció volt az interneten. Ma meg már a Facebook mintha egy nagyobb rendszer lenne, tehát mintha nem arról lenne szó, hogy az internet tartalmaz Facebookot, hanem arról van szó, hogy van a Facebook, ami tartalmazza az internetet, mintha egy nagyobb rendszer lenne. Tehát ma, ma már az emberek többsége a Facebookon keresztül netezik, tehát még az olyan netes tartalmakat is a Facebookon keresztül nyitja, meg, amelyeknek semmi közük a Facebookhoz, mondjuk youtube azik a Facebookon keresztül, vagy a Google-ön keres a Facebookon Aha. keresztül. Tehát, a Facebookon keresztül jutunk el az internetre, nem pedig az interneten keresztül jutunk el a Facebookra. Tehát arról van szó, hogy a szuperszámítógép valahogy lenyelte és tartalmazza az egykori szuperhighway Tehát ezt, a, ezt, a, ezt az információ szuperszrádát, ami a szabadságba vit minket.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 Ez itt az önkényes mérvadó, Írhatok nekünk a 06302010909-es SMS, illetve WhatsApp számunkra a stúdióban Horváth Oszkár, és az ezúttal szociológust, ilyen hümmögő szociológust alakító Nyári Gábor, hmm. aki, aki ezúttal sem hagyta otthon a kardigánt. Itt van, <gül> e itt van velünk a kedves SMS író, azt írja a Facebook buborék nem lesz majd Van, alkalmas. is. A Facebook buborék nem lesz majd alkalmas arra, hogy csőbe húzzanak embereket, ahogy O'Brien csőbe húzta Vincent smith -t. A Ugye az 1984-ben. Például titkos szolgálatok. Nagyon jó kérdés. Ugye a Facebook az azzal pózol, meg azt demózza kifelé, hogy őt egy jobb felhasználói élmény érdekében profiloz. De valójában ez most már kiderült, és most már mindenki számára nyilvánvaló lehet, hogy ő azokat az adatokat, amelyeket, amelyekhez hozzájut veled kapcsolatban, vagy bárkivel kapcsolatban, azt ő eladja. Eladja a piacon, értékesíti. Ezek értékes adatok, ezeket marketing célokra és akár politikai célokra is fel lehet használni. És a Snowdennek, a, a Wikileaks-i egyzékeiből tudjuk, hogy... Hogy, hogy, hogy, hogy valóban eladja, tehát hogy a kormány az igenis bejáratos a Facebook szervereire, és igenis bármelyikünkről bármit, az amerikai kormány bármelyikünkről bármit megtudhat, miközben a, a Zuckerberg azt kommunikálta kifelé, kvázi azt hazudta, hogy csak abban az esetben juthat hozzá a kormány ezekhez az adatokhoz, hogyha Bírói végzés, Nemzet nem, hogyha, hogyha nemzetbiztonsági vészhelyzet van, tehát, hogy kifejezetten terrorizmus, kifejezetten jó, terror, 15 terrorizmus fel folyamatosan az Jó világos, De világos, de csak a Snowdennek az aktáiból uh -huh. kiderült, hogy, hogy lépten nyomon folyamatosan a kormány a, a, a, a, a, egyszerűen kikéri ezeket az adatokat és minden körülmények között megkapja. Nyilvánvalóan az. nyilvánvalóan a Zuckerbergnek nem kis. A, piaci előnyt jelent a kormányal való jó kapcsolat. Tehát a mi adatainknak az értékesítése az a Zuckerbergnek egy üzleti hoz, ennek révén tudja azt a monopóliumot felépíteni és működtetni, amely a Facebook az interneten. Vagy az internet a Facebookon? Hát e, itt azért e, szerintem ő nem árut cserélt árura. Tehát e, mi választottuk ki ezt a felületet arra, hogy itt szeretnénk lenni. A, ja, ja, ja világos, világos csak az világos, világos csak hazudott a felhasználói szerződésben, ahol azt hazudta, hogy ő nem fogja értékesíteni az adatainkat, és csak akkor adja ki, hogyha nemzetbiztonsági kockázata ja, van annak ha nem teszi a szerződés. Ben, ahogy az na de milyen érdekes, hogy, na, de tudom, de milyen hogy, mi érdekes hogy fogalmat sincs, hogy mi van abban a szerződésben? Szerinted ez nem probléma, hogy neked fogalmat sincs, hogy, hogy aláírattak veled egy szerződést, amiben lemondasz az adatvédelmi jogaidról, ami, ami alapján mindent fog tudni rólad, és mindent értékesíthet de veled kapcsolatban tudod, a Facebook, nincsen, és te neked erről fogalmat ezzel nincsen, erről, nincsen ezzel problémám. Teh, te nyilvános az életem, ö, nyilvános néhány adatom. Ö, egyáltalán nem zavar, ha nem nyilvános... Oszi. És hogyha, adatod, és hogyha te adatod és hogyha te adatod és hogyha te adatod nyilvános és ez téged nem zavar, akkor oké okay az is, hogy mindenki másnak az adatát ö, ö, adja veszi a, a Zuckerberg. Tehát ez a kérdés hogy téged speciál nem zavar, mert te egy ilyen transzparens lény vagy. De azért én meg szeretnék egy olyan világban élni, ahol nem azért adom ki az adataimat és nem azért adja veszi őket a Zuckerberg, mert nem Segítek, tehetem Robi. meg, hogy nem engedem. Segítek, ne regisztrálj! De nem is regisztráltam, várjál, nem is regisztráltam, le, erről rá, de miért várja? hát arról, arról, arról van szó, hogy van egy közösségi tér, amely közösségi térhez, hogyha te de csatlakozni akarsz, és ott akarod tartani a kapcsolatot az ismerőseiddel, akkor le kell, hogy mondjál az emberi jogaidról, mert megrabolt téged a Cukkerberg, tehát erről beszélünk, ugye? Nem. És, ez, és ez szerintetek ott okay? Ott a Skype, ott a WhatsApp, ott van még 25 különböző. Könyögöm a Whatsappot, a Whatsappot megvásárolta a Facebook. Jó, Szerintem ez, ez egy büdös a. nagy csúsztatás, Robi, hogy te azt mondod, hogy ezzel az emberi jogaidról mondasz le. Online nem veszel, igény, nem veszel igénybe egy szolgáltatást, mert nem egyezel bele annak a feltételeibe. Aha, aha, de világos, csak tudod, arról van szó, hogy az a. De az a, ezzel sem értek egyet. Én azt gondolom, hogy a Facebook gyakorlatilag közület. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz azt mondani a Facebookra, hogy megkerülhető valójában. Na, erről ez, van ez fontos érv. Ez egy fontos ér, tehát, hogy Valójában a, a, a, az, aki úgy dönt, hogy nem regisztrál a Facebookra, és nem él Facebook életet, és nem épít fel egy virtuális személyiséget, az egyúttal lemond egy csomó dologról, amit ugye korunk vívmányának tartunk. maradt ki, mintha nem igen. játszott volna a Gianna sisters számítógépen. Tehát na, ennél jóval többről van szó. Nyilván, és és akik nincsenek fent a Facebookon, azok azt mondják, hogy ez hülyeség, és hogy valójában nem maradunk is semmiből. Véletleg nekik is igazuk van. E, ettől függetlenül én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a Facebook ma már megkerülhetetlen számtalan egyéb okból. Na, hát erről van szó, hogy van egy közösségi tér, amely ma már megkerülhetetlen. Én egyébként ezért írom kisebb fel a Facebookot. Mert ha kiseffel írom a Facebookot, azzal az fejezett ki, a világos, a világos, a kisi effel azt fejezett ki, hogy a Facebook nem egy cég, hanem a Facebook az egy közösségi tér, egy közösségi platform, olyan, mint az Agóra. Ha nagy effel felírod, akkor azt mondod, hogy a Zuckerbergnek a kertje, ahol te vendég vagy. Ha kisebb felírod, akkor azt mondod, hogy ez egy közösségi tér, és a Zuckerbergre is vonatkoznak normák, amelyeket neki is be kell tartani. Mondod, Mondok egy példát. A Facebook te törölsz egy képet a Facebookról. A Facebook ezt a képet nem törli, hanem megtartja. Ezt is nem olyan régen tudjuk, ez is a Zuckerberg egyik szennyes kis titka volt, mert ő azt hazudta nagyon sokáig, hogy ha te törölsz egy képet a Facebookról, akkor az, a az, a, az eltűnt a Facebookról, csak nem olyan régen kiderült kapcsolatban merült föl ez kritikaként, és főleg ő, ő, ő náluk pontosan ez a, a termék egyik legfontosabb érve volt. Hogy gyere ide, fölrakod, és amikor megnézték, ez meg semmisül. És akkor kiderült, hogy nem Kiderült, hogy Kiderült, Hát kiderült, hogy itt van, egy, itt van egy pszichopátiás működés. Hazudik nekünk valamit, amit mi elhiszünk, mert el akarunk hinni, és amikor kiderül, hogy nem, akkor azt mondja, hogy hát ez a, ez a, ez a csodás Facebook, gyere és izé, gyere, és eljuttathat tél a, téged durva, a Az Azért, durva robi, hogy amiket mondasz, az nem hülyeség. De a szándék, amit mögötte látsz, az ugyanolyan konteós, mint a uh -huh. repülőkre. Tehát, tehát szerinted jó szándékból te, te, hazudja azt, hogy ő törli a fotódat, és nem törli? Nem, én, én Egyetértek az osszival, én is azt gondolom, hogy ez egy organikus te te dolog. Ezt a Mark Zuckerberg-el közösen, igen, Mark Zuckerberg közösen építettük fel ezt az egészet. Tehát én sem gondolom, hogy a Mark Zuckerberg a Facebook megszületésekor gondolt volna arra, hogy hol fog majd tartani a Facebook 2016-ban, és hogy hány olyan ö, addig még elképzelhetetlen célra lehet használni, amire ma már lehet használni. Ö, ugyanakkor én sem értem pontosan, és, és, és ezt én is valóban veszélyesnek gondolom, hogy az emberiség egy Mark Zuckerberg nevű átlagos képességű amerikai fiú kezébe tette le a sorsát. Ezzel természetesen mert hogy ezt kérdett tőlem, de hogy hogy ettől függetlenül, ettől függetlenül, most kivételesen nem szociológus vagyok, de ettől függetlenül azt gondolom, sőt nem ettől függetlenül, vagy a túlzástól függetlenül, azt még mindig kiderül, hogy a könnyék folcsa igaz, amit az előbb bontta. lehet. Ah. És, így, és nem így kezdtem a mondatomat, hogy ugyanezt gondolom, Rupert, amit te, csak ellenkező előjel. Szóval, hogy mm. visszanyerődve ehhez a gondolathoz, én azt gondolom, hogy, hogy egyetlen kutató vagy, vagy szociológus sem álmodhatott a múltban arról, hogy egy ilyen minőségű és, és ilyen mélységű mintát kaphat, és ilyen mennyiségű adattömeget az egész emberiségről, nemzetekről, ö, ö, szubkultúrákról, mm -hmm. ö, nem tudom, ö, politikai vagy éppen szexuális preferenciákról, mint amit a Facebook jelent. Önként. A Facebook és önként ráadásul önként szolgáltatunk olyan mennyiségű adatot, ami, amire korábban a történelem során soha nem volt semmiféle példa. Tehát visszakanyarodva, még ahhoz a, a, a cyberpunkos példához, én azt gondolom, hogy a, anélkül, hogy amikor lett volna bármiféle ártó szándék, a szuperszámítógép felépült, és ebben a pillanatban egy Mark Zuckerberg nevű ember kezében van, aki egyébként mai hír, 3 millió dollárt akar szállni a maga, magánvagyonából különböző orvosi, orvosi kutatási célokra, és a végső Tudát. célja egyébként az, hogy a század végére kiírtsa az összes, az emberiséget most jelenleg fenyegető betegséget. Mit tudom én megtalálja a, a, nem tudom, a rák ellenszerét. Tényleg egy nemes dolog, tehát nem arról van szó, hogy azt látjuk, hogy valakinek, bőven, hogy, valakinek bőven, hogy valakinek bőven van vaj a fején, és most szeretné ezt Márk valahogy Zuckerberg valahol más téren ki... demózni az az azt, hogy ő mennyire hasznos. Mark Zuckerberg öröki akar élni, az örök titkát keresi, és az örök titka, vagy a... Az, vagy az orvosi kutatások már rejlik, hogy egy. Beszéljünk majd Bill nek a, a cseréti tevékenységéről. Ha jó, az nem 3 millió, tehát az nem 3 millió dollárt. 3 no, milliárd igen. dollár. Ja, Anna, most milliót mondtál azért. Nem, előtt. bocsánat, én nem biztos, hogy milliárdot mondtam. 3 milliárd dollár szán erre a célra. Ja. Hát három ezer millió Az nem kevés jó, hát az, ne, ne, az előbb milliót mondtál, azért azért, azért akadtam fel. Mondtam. Milliót mondtál, de minden, most ki, menj vissza az időben, és retusált ki a a, el a Facebook. Na, hogy kezdődik a felhasználói szerződés? Jelen megállapodás angol nyelven készült. Bármiféle eltérés esetén az angol nyelvű szerződés az irányadó. Tehát arról van szó, hogy aláírsz egy szerződést, amely amelyet a Facebook úgy ellenjegyez, hogy nem ér a nevem káposzta a fejem. Tehát bármi, ami a szerződésben van, és adott esetben te aláírtad, és magyar nyelvű, és te a magyar nyelvű szerződést olvastad el, ő bármikor kihátrálhat belőle, mondván, hogy hát itt történt egy fordítási hiba, amiért ki a felelős, Hát biztos, hogy nem Mark Zuckerberg, aki megrendelte a fordítást, és, el, és elvégeztette, és akinek a Facebookján vagy, és akinek a felhasználói szerződését aláírtad. Na most itt van egy példa. Itt van egy példa a súlyos visszaélésre. Aztán benne van ebben a felhasználói ez is egy kényelmi szolgáltatás, hogy le van fordítva, de persze. Ezt Jaj, hát köszönjük. Csak azt tudjuk hát köszönjük, Mark! Hát ez csodás, ez a kényelmi de pontosan szolgáltatás. Pontosan azt kérdezt számon, hogy nem ismerhetem meg a feltételeket, hiszen más nyelven íródott, és így ki belőle. Nem, arról van Segít szó, hogy én neked. vagyok a felelős, hogyha. Ha elkö hogyha ő hibát követett Igen. el a fordítással, én vagyok a felelős a fordítási hibáért. Tehát arról van szó, hogy én elírok egy szerződést, jóhiszeműen azt a szerződést, ami magyarul van, és bár a szerződésben, foglaltakban az, az adott esetben nekem lenne jogilag igazam, a Facebook az azt egy Az életben nem lesz semmilyen jogilag Soka igazam, Soha nem, lesz igazam, nem, az nem az tud világos, bíróságra hát menni egy ilyen hát vállalkozás nem, ellen. Hát világos, a, a bíróság hát épületéig a jutsz el. A cukerbergel bármilyen vitában sosem lesz igazam. Töm az sms felolvasom a legutolsót, milliárdot mondott. Milliót mondtál, hát ő az egész már, neviceimá, ne ne ne, itt ültem mellette, tehát hát hallottam. Na mindegy, okay. egyébként, hogy hogyha milliárdot adott a Zuckerberg, Mondok akkor a következőd... ez csodálatos, mert meggyógyulunk a rákból. A, oh, a rák, de, én... de cancer, az egy darab betegség, ugye? Nyilván nem. Mert, hát mert nem abból, 500... abból, a, én most könyörgöm, a Zuckerberg a, se egyetlen a, a kérdés ember. egy hatalmas a... Facebook hős. Így van. A kérdés nyilván az, hogy, hogy, hogy már Zuckerberg vagy a leszármazottai hogyan lehetnek a halatatlanok, Nyilván kétféleképpen, vagy ennek kétféle útja van. Az egyik az, az hogy siker az orvos tudmánynak megfejteni az öregedéses. A haláltitkát, és akkor kitolható az emberi élet mit tudom én, több száz évre, vagy, vagy a lehetséges maximumig. A másik megoldás pedig a személyiség virtuális térbe való kihelyezése. A legutolsó SMS, én úgy érzem, hogy ma nem az Uh, hogy már nem az egy nagy testvér az, aki félelmetes, hanem a sok megszámolhatatlan kicsi. Például nem fetrenkentek egy péntek este a hányásomban, mert mindenkinél ott van az eszköz, és én leszek a következő vicces mém. Mm, jaj. Hát bizony. Hát, hát igen, én... ezek a nagy aggályok a Facebookkal kapcsolatban, hogy te nem fekhetsz a hányásodban, kedves hallgató. Sikerült mindenkinek magára vonatkoztatni, valahol a maga kis világára leképezni azt, amiről itt beszélünk. Valójában, valójában igaza van. Tehát a, a Facebook uh, hihetetlen mennyiségű magánéleti titkot is uh, raktároz. Hát csak amit föraksz? Gondolja arra, hogy, a, hogy a, hogyha bármikünk felmegy a Facebooknak a chat oldalaira, akkor valójában visszakeresheted minden csetelésedet, akárhány évre visszamenőleg, pontosan addig, amióta regisztrálva vagy mm -hmm. a Facebookra. Ha, ha esetleg félreléptél valamikor, ha esetleg nem tudom olyan. Nem azért, tudom, azért ne e, a Facebook legyen a felelős, ha e, neked titkod nem, van. Nem az rendben van, csak a Facebooknál vannak ezek a titkok. Igen. Tehát a Facebookra biztad ezeket, ezeket a titkaidat. Hát zsarolható vagy, ami ugye az egyik Igen. legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat, viszont ehhez az információhoz egy nemzetnek fér hozzá az irodája. Mert bocsánat, Robi, meg a korábban említett dolgokhoz kapcsolódva nekem azért nem problémám, hogy valakik tudják az adataimat, meg úristen ránéznek, mert egyébként az államnak egyébként is felhasznál, felhatalmazása van, hogy bemenjen a lakásomba, beteknikázza, és megfigyeljen, ha erre oka van. De izé Erzsi nénit a hatodikról nem lesz oka, értem. Arról van, Figyelni, a, ugye, értem? Én értem. De arról van szó, hogy én, én olyan, egy én is. Én, én, én is hiszek a transzparenciába, és nekem sincsenek titkaim. De én egy olyan világban akarok transparens módon élni, ahol lehetnének titkaim. Aha. De én úgy döntök, hogy nem lesznek, mert transzparens módon fogok hát, élni, és nem egy olyan világban, és nem egy olyan világban, ahol senkinek nincsenek titkai, mert nem lehetnek, mert a Zuckerberg mindenkit kifigyel, és nincs más választásod, mint transzparens módon élni, mert a transparenciában nem bevonulsz, hanem berugdosnak. Érted? Azért ez egy lényeges különbség, és ez a különbséget azért érdemes lenne megtenni. Beszéljünk egy kicsit a. A Facebooknak a kitiltásairól, meg, a, meg, meg arról, ahogyan, ahogyan képeket töröl mindenféle figyelmeztetés nélkül, névtelen feljelentések nyomán. Ugye arról van szó, hogy a Facebooknak nincsen helyi képviseletet, tehát nincs magyarországi Facebook ügyfélszolgálata. Valamilyen ügynökség meglebegtette az ászlaján 6 évvel ezelőtt, hogy lesz valami, de Nem már a domain nevük sem működik. Nem lett semmi. Arról van szó, hogy van egy, van egy központi Facebook valahol Kaliforniában, egyébként csak Kalifornia állambírósága járhat el a Facebookkal kapcsolatos ügyekben, tehát ha neke ha bármilyen jogsérelem ért téged, akkor kéne keresned egy angol nyelven beszélő ügyvédet lehetőleg Amerikában, elmenni Kalifornia államban, mm -hmm. és ott Kalifornia államban megtámadni a Facebooknak a jogtalanságát. Most az a kérdés, hogy az egy milliárd felhasználóból ezt hány engedheti meg magának? Tehát, hogy valójában van egy jogi csatorna fenntartva a számodra, senki. Hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy jogi elégtételt vegyél azért a jogtalanság talanságért, ami velet történt, de ez nem egy, egy reális csatorna. Lehetőség. Volt egy egy volt lehetőség. egy ügyfelem, vagy van egy ügyfelem, Akivel szerződni akartunk x évvel ezelőtt New Haven és környékén, vagy nem tudom, lakik, és neki dolgoztam, és az volt rajta, hogy a New York állam, az a, mit tudom én, kijelölt bíróság. És mondtam neki, hogy nah, ragudj, de én ezt nem tudom aláírni, mert onnantól kezdve hogy aláírom, ez a szerződés engem nem véd, már pedig az a funkciója, hogy egyenlő feltételeket teremtsen, és megvédjen mindkettőket. Mi szerződés nélkül fogunk tudni dolgozni, mert onnantól kezdve, hogy New Yorkba kell mennem, ha bajom van veled, én vesztettem. De az ilyen személyes egyébként támogatóak az egyoldalú szerződések de nem, semmisek. a se. Aban hogy ha képes vagy persze bizonyítani egy akkor mit írunk volt. oda, hogy akkor meg a tököli útra menjünk, az akkor az, meg a, neki kell idejönnie. Akkor azt a, a félúton van az atlanti <gül> ócán. <gül> azt írja a hallgató, ilyen jogi vita során valószínűbb, hogy a Facebook inkább fizetne, ha komoly, komoly visszhanggal és nyilvánossággal perelnéd. Tehát arról van szó, az hogy jó megoldás. Arról van szó, van egy ekkora cég, és ha igazad van, ha tegyük fel, Semmi gond hát kivásárolt téged az igazatból, hát megveszi. Hát a a, a Robi, annyi. A Robi mutatta, hogy ekkor a rádióban. Előbb, egy hatalmas cég. Cég, egy hatalmas cég. Szóval, hogy jól de nem, a, a, az tényleg akkora, hogy az interneten nem is lehet megmutatni, hiszen nagyobb, mint az internet. Ennek Kettő megfelelő az interneten túllók Kettő hete engem kitett a Facebook egyik hajnalban, vagy valamikor késő este Mi következő e-mailt e kapom hogy valamilyen bejelentés érkezett az egyik képpel kapcsolatban, amit én feltöltöttem, úgyhogy én ki vagyok tiltva, és a döntés végleges, és köszönjük szépen. Nem tudtam többé belépni, nem tudtam belépni a Spotify-ra, és az összes olyan kapcsolódó szolgáltatásra, ahová a Facebookkal vagyok bejelentkezve, ö, és nyilván egyébként ezt elég is átalakítani, ha soha többé nem engednek vissza. Mondom a Happy End-et, következő este már facebook de ö, be kellett küldenem Most egy sz hogy én tényleg azzal a képpel és névvel és életkorral én létezem, amit eddig soha nem kértek el Ö, remélem nem azért kérték el, hogy a keresetet beadják ellenem Ö, annyit kérdeztem meg, hogy vagy így megírtam, hogy egy tiszteletben álló valaki vagyok, tehát hogy semmi rossz indulat nincs bennem mi az a kép, és hova töltöttem fel, tehát szerettem volna megtudni, hogy cseten küldtem, kiposztoltam, kommenteltem, vagy, vagy máshova, máshova tettem ki. Soha nem tudtam meg, melyik volt az a kép, mert ezzel védik annak a portás néninek a biztonságát, aki engem felnyomott, hogy nehogy tudja következtetni rá, hogy ki lehetett az. Annyit küldtek minden alkalommal konzekvensen válasznak, hogy leszek szíves talán elolvasni az ő közösségi irányelveiket, amit körülbelül az, az az én alapelveim alapján fogalmaztak meg. Érted? Tehát nehéz, nehéz kilógni abból, mert teljesen egyetértek vele. Tehát olyan alapvetések vannak ott, amit itt sem sértünk meg. Nem azért, mert az a szabály, mert nem is akarjuk. Fogalmam nincs... Te vastad. 15 különböző olyan dolog, vagy ne bújts fel különböző bűncselekményekre, meg a De Tényleg elolvastad azt a borzasztóan hosszú felhasználói szerződ nem szerződést? Nem a szerződést olvastam el, hanem mert azt mondtam az előbb, hogy nem, és soha nem is fogom, és az iTunes-t sem fogom. Elolvasok egy bankkal aláírt szerződést, érted? De nem fogom elolvasni azt, hogy, hogy ott mi van. Mert egyébként mi történhet? Hát, hát, kizárnak Ennyi. Tehát, hogy arról van szó, hogy a Facebook. A, az a néftelen... irányelveket olvastam el, a házi rendet, ha A Facebook, tekszik, ami rövidebb. a névtelen feljelentőket, védi veled szemben, Igen, és ez, ezért aztán ez ez nem egyébként. De, nem közli veled. Nem lehet, hogy valójában egy, egy Facebook uh, kereső robot uh, talált valamit? Nem egy néni ilyen. Olyan is van, mert tehát, azért az egész képe egy... alapján de, az, az, az, az, az egész mögött van szó. egy hazugság. Ez valójában egy automatizmus, aminek az áldozatává váltál. Tehát épp ez a borzasztó Az automatizmusnak te... mindig volt valami másik női neve a képügyeletben volt ott az ügyfélszolgálaton, de ugyanazt a formalevelet küldte, baró lehet egyébként ez a foglalkozás. De nem egy végtelenül abszurd helyzet az, amikor a Facebook nem közli veled, hogy te mit követtél el, de légy igen. Szívás, hagyd abba, és azért nem közli tehát, A, hogy Facebook, mit el, A Facebook egy csaj. Mert hogyha veszekszik fel. veled, hogy elvárja, hogy ne csinálj valamit, de sosem mondj el, hogy mi volt. De, de tegyük, fel, hogy tegyük, fel, hogy tegyük fel, hogy megtudod, hogy mit követtél el. Lehetőséged lesz, esélyed lesz abba hagyni, de mégse. Még se közli, tehát akkora baj úgy tűnik, még sincsen a jogsérelemmel, hogy hozzá segítsen téged a lehetőséghez, hogy felfüggeszd a jogsértő magatartást, aha, aha. hiszen, szerintem, hiszen szerintem. azzal következtetést vonhatnál le, hogy ki a névtelen feljelentős pici rohadék, azt hmm. meg meg kell védeni ja, a feljelentési jogok a legfontosabb jogok a felhasználó szerződek. A szaggalban, amikor azt mondják, hogy nem mond ki a szót, és sosem mondják el, hogy melyik szót nem mond ki, az pont ugyanilyen, és felháborító, hogy semmi hiteled nincs egy másik ember. Szemben, az alapján a tartalom, vagy közösségi hálózat, vagy az ottani részvét alapján, az a kapcsolatban, hogy te egy rendesebb ember, vagy -e esetleg. Valaki megrágalmazhat a horvátokat. Tehát bárki egy tojást, és hogyha nem talál el, akkor a Facebook fölveszi a földről, és az arcodba veri. Szerintem épp ezért mondtam az imént, csak nem figyeltél elően, hogy valószínűleg egy robottal harcolhattál. Ezek a facebook Figyelek. robotok keresik és böngészik végig a, a naponta feltöltött több száz ezer, vagy éppen nem tudom több milliónyi kép, képanyagot, Aha. vagy akár több száz milliónyi képanyagot, és különböző, megint csak ilyen képalgoritmusok alapján kiválasztják a, a, azokat a képeket, és egyúttal törlésre ítélik. Jó, ez amik a, Igen, amik a Facebook Ö... irányelvekkel szembe mennek. De, fogunk, de, fogunk ennek, ennek, beszélni, de akkor de ennek, akkor ennek, valószínűleg... Lejárás. Valószínűleg az Oszi egy ilyen robot álzatává válhatott. Jó, ezért, ezért nem érdekel, hogy ez így történik, mert a Youtube-on is ez történik, és korrekt tájékoztatást kapok arról, ezért hogy mi hogy valaki megrágalmazhat a Horváth Oszkárt, mert hogy valószínűleg egy, egy robottal harcolhattál. Folytatjuk a műsort. Mi van a filmesztelen aktokkal, amelyeket Raffaello festett, még a Renaissance korában, a és leszedi. amelyeket te felraksz a Facebookra, és a Facebook leszedi őket, mert azt hiszi, hogy pornográf tartalom. Minden Pedig... idők egyik leghíresebb Vagy, háborús fotóját most szedte le egyébként a Facebook. Azt a, egyébként valószínűleg mindenki által ismert fotót, ami, ami Vietnámban készült, egy út közepén egy csoport igen, vietnámi igen. rohan, köztük, mellettük néhány dél katona, és egy messzelen kislány, akiről a napalm leégette a ruháját. Ez a kép szerintem megvan mindenkinek nagyjából, aki a vietnami háborúval valaha találkozott, vagy, vagy nem tudom, könyve, újságcikket mm -hmm. olvasott róla, vagy egyáltalán szembe jött vele ez a téma bármilyen formában az interneten. Ezt a képet most a Mesteren kislány miatt, ö, aki egyébként szerencsére él, és nemrégében készített vele riport, egy riportot, talán a National Geographic, A lényeg az, hogy, hogy és most már 50-valahány éves, de a lényeg az, hogy ezt a képet leszette a Facebook, mert hogy egy Mesteren kislány volt látható. Még szóval, hogy arról van szó, hogy ezek, ezek, ezek ilyen algoritmusok. Ezek nem, ezek nem emberek, tehát arról van szó, hogy a, a Zuckerberg mindent a legolcsóban akar megúszni. Ezért sehol nincsen e, helyi képviselet, hanem van egy nagy központi gép, és ezek a gépek majd elrendezik a dolgokat, meg van egy jól összeállított felhasználói ez, szerződés, amit soha nem Ez nagyon szélsőséges, hogy mindent a legolcsóban akar megúszni, hát de. de ez valóban egy gazdaságos centralizálás, hogy egy helyen van ügyfélszolgálat. Az is online nehogy bemenjél és verd az asztalt, mert akkor az erősebb nyerne... Ö, a. És így, így, így meg lehet erősebbnek lenni, hogy, hogy virtualitásban maradsz, Azt írja a hallgató, Facebook tudatosság szintjén egyelőre ott tartunk, mint a majmok, akiket misztikus fekete gránit négyzetet, négyzetet tapogatnak, kíváncsian a 2001 ürodüsszeljában. -e Tehát... Ez a, ez, a, ez a meglátás, ezzel én magam részéről egyet tudok érteni. De van egy másik nagyon fontos sms is. Hát azt írja, hogy őt nem érdekli, mit csinál vele a Facebook. Tehát itt van velünk a hétköznapok Facebook trollja, aki egyszerűen megvalja... Ennél erősebben megvalja, megvalja a saját Igénytelenségét, és megvalja a saját öntudatlanságát, a saját fogyasztói komfortba való neoprofit-t. Ez, ez nem ez nem nihil inkább, én nem gondolom, hogy ez trollkodás. A troll az a, a troll, aki oda megy a másik asztalhoz És rácsinál. Tehát a, a, De nem azt ezt trollkodás, mondani, hogy... a trollkodás, tehát hogy itt, ő, ő idejön... De ő, ő nem a Facebook-t trollkodik, hanem a műsorunkat. Igen, a, műsorunkat, ja, az trollkodja, oké, az a műsorunkat trollkodja szét. Nem, ő, ne, ő megvalja ő azt, hogy igénytelen, és megvalja azt, hogy őt ez az egész dolog nem érdekli, ő, őt a Facebook adja el kilóra az amerikai kormánynak, őt azt se érdekli, a Facebook értékesítse az ő emberi jogait, vagy az ő bármilyen titkait, bármilyen cégnek, bármelyik kormánynak. De teljesen mindegy. Őt ez egyáltalán nem érdekli. Most arról van szó, hogy mi valamiért hiszünk az amerikai kormányba, hogy az így vagy úgy igazságos, már aki hisz ebben. És mi van a líbiai kormányjal, és mi van bármelyik, mi van a nigériai kormányjal? Tehát itt arról van szó, hogy ezeknek a kormányoknak is bármikor eladja, bár, Kinek az, a személyiség jogait, hogyha megfelelő ajánlatot tesz a Zuckerbergnek az adott kormány. Tehát hogy itt, itt ezek a rendkívül súlyos problémák. Vagy ugyan miért kötne szívesen üzletet a Zuckerberg az amerikai kormányjal, is? ugyan miért ne kötne mondjuk a guatemalai kormányjal. Tehát ezek itt a kérdések. A, a, a soha. Amerikai nemzetbiztonsági szempontból kockázatot jelentene, és nyilván a Zuckerberg órárak. És mi van, a... hogyha nem jelent kockázatot? Mi van, hogyha a nigé diktátornak a helyi ellenzékkel való leszámolása egyáltalán nem jelent semmilyen nemzetbiztonsági kockázatot ö, a, az Egyesült Államok számára, akkor oké, okay, akkor mindenki részéről oké, okay, és a Facebook troll is azt írja, hogy nagyon rendben van. Akartam egyébként mondani, hogy a trollok egész jól biztonságban vannak a korábban említett véleménybuboréktól, mert ők átjárnak a, mo a szerintük szemétben megmártozni, beiratkoznak a chemtrail hívő csoportba, aztán rendre ki is utasítják őket onnan, de cserébe megkapják az ellenvéleményt, és még mindig maguk válogathatnak utána a talán a valóságnak egy nagyobb szeletéből. Beszéljünk. Szerintem a ez nem a valóság nagyobb szelete, csak a rajongásuk másik oldala ez még mindig ugyanaz a kör, tehát ugyanazon a buborékon belül vagyunk, csak, csak megkaptad azt, ami érdekel a Ponteó, vagy mint résztvevő, vagy mint ellenző, és ezen a buborékon belül maradtál, De ez nagyobb buborék, mint a fele a buboréknak. Beszél, beszéljünk a tolvajkergetők Facebook oldaláról, amit a Facebook az egyszerűen törölt. Egyik napról a másikra figyelmeztetés nélkül. Nyilvánvaló, hogy volt egy csomó olyan baloldali vagy liberális érzelmi felhasználó, amelyik följelentette a, a Hát és volt egy csomó a... nyilvánvalóan jobboldali vagy szélső jobboldali követő, aki nem a hasznos tevékenység, hanem a, a, a, a, fém, a fémjelző személyiség miatt követte. Na jó, de, de, És ennek megfelelő de, volt de, a hangom itt volt egy Itt, de könyörgöm, itt volt egy, volt egy, egy, egy Facebook oldal, remélem, amin, amin a, amin a remélem, fél... hogy a Facebook uh, akkor-apra pillanatban azt mérlegelte, és azért született meg ez a döntés hogy mi a, mi, mi, mi a jobb uh, egy, egy, létrehozni egy oldalt, ami valóban uh, ellát valamiféle furcsa közfeladatot jelen, jelen esetben megtalálja az ellopott bicikliket, vagy uh, és az volt nyilván a mérleg más is serpenyőjében uh, érlelünk, táplálunk és egyben tartunk egy csoportot, amit javarészt egyébként a roma ellenesség tart össze de de de könyörgöm. Na, az, hogy az, hogy egy, egy, egy csoportot a roma ellenesség tart össze ennek a szankcióját tartalmazzák már a magyar törvények, meg tartalmazza már a jog, és ne pedig a Zuckerbergnek a kénye kedve. Tehát ne névtelen feljelentések alapján tiltsanak le egy olyan oldalt, amit a gyártói, meg a készítői, azok két év vagy három év munkájával raktak össze, nem tényleg egy több százezres Facebook oldalt, és egyik napról a másikra figyelmeztetés nélkül névtelen feljelentések alapján... Hogy ne hogy legyen már a beleült munkaért? De várjál, de de, de. de de hogy legyen, van, hogy te. Hogy, de ne de hogy van az, hogy te dolgozol valamin két és fél éven keresztül dolgozol valamin, most és összeprészették. És, lennék, azt és van, valaki egyik Auschwitz Valaki, valaki egyik egy, egy napról a másikra el, A Repetimunkat és nyilván nehéz volt megépíteni. De te komolyan azt gondolod, de te komolyan azt ha ha ha gondolod. De te most komolyan azt gondolod, hogy a. a tolvajkergetőknek a Facebook oldala az a. Zuckerberg meggyőződése szerint jogsértő tartalom. Hát szó sincs arról. Hát a Zuckerberg egyáltalán nem olvasta. De nem hogy a Zuckerberg senki a Facebooknál, egyáltalán Ebben nem olvasta el. Első e felől biztosítalak. Biztos nem egy magyar jogi megkeresés és egy jogi levelezés alapján született döntés, hanem elég háziasszony vagy portás néni verte a rádiátos ahhoz, hogy az onnan de, eltűnjön. Senki nem volt attól, attól, hogy nem, nagyon nem, hiszem, nem hiszem, sávod, volt, nem bírom a senki nem volt ott, aki tudott volna magyarul. Senki el nem olvasta a tolvajker. Facebook oldalát. Legalább, arról van szó, hogy Kal Kaliforniában a, valaki... Mint a sőt, vélhetőleg több volt. Teh, És ha több van, tehát arról van olyan... szó, hogy te csinálsz egy oldalt, aminek több ellenzője van, mint amennyi támogatója, akkor a Facebook azt az ne, oldalt elmeheti tőlem bármikor. azt mondtam, hogy valószínűleg jóval több támogatója volt, mint a hány ellenzője. Lehet, hogy nem ő... A magyar társadalom lelkiállapotát vélhetőleg volt több százezer támogatója ennek az oldalnak, és mit tudom én, milliónyi közönyös ember, és néhány száz Heller Ágnes, aki feljelentette ezt az oldalt. De én meg közben azt érzem. De, de nem hiszem, hogy a Heller általában áldozatává vált volna a, a, a Facebook és Marcuccal. Én, én, én meg nagyon nagy problémának érzem azt, hogy, hogy a Facebook az egyik napról a másikra névtelen feljelentések alapján, pusztán azért, mert mondjuk a kritikus tömeget meghaladta egy adott Facebook oldal ellenzőinek a száma, egyszerűen elveszi azt a Facebook oldalt, nem azért, mert romaellenes volt az az oldal. Azért, mert az az oldal ő, kritikus mennyiségű embernek szúrta a szemét, Igen. aki följelentette ami, azt az Ami oldalt. viszont miért van? De nem feltétlenül azért, mert Roma ellenes volt, könyörgön. hát millió, nem, mert más, nem, könyörgöm, millió más oldalt is levesznek ugyanúgy. Hát jó, nem, csak a, akkor, nem csak a tolvajkergetőkkel történt. De ez nem meg, hanem el, a világszerte minden nap megtörténik három millió nem Facebook oldalról. nem erről beszéltünk. Tehát, hogy te hoztál egy olyan felszek. De, példát, amiben de ne mi... azt szeretném, hogyha itt a Facebooknak a szerepét ítélnénk, meg, és nem a tolvajkergetőkét, mert a tolvajkergetőknek azoknak joguk van adott esetben, adott körülmények között, ellenezni a, a, a, a bicikliknek az ellopását, még akkor is. És hogyha ezeket többségében romák követik el, és hogyha ők rasszisták, és ezt szankcionálni kell, akkor erről a magyar törvények rendelkeznek, és nem pedig a cukkerbernek a kénye kedve, meg az ízlése, nem, meg a, a feljelentők a nem meg az az ízlése, aktivitása. Ne, a feljelentők aktivitása, ez a pont, nem az ízlése. Szok. Na jó, de ez, Na de ez az egy az zsarnokság. De, és ne is tovább olyan felháborító cukkerbergezni, tojik ő az egészre, sehol nem avatkozik, nincs ott, nem állod A Zuckerberg értem, az a, de Facebook a, Facebook, a Facebook metaforája. Könyörgöm. Miért lenne nyomorult a Facebook adminisztrációt Zuckerbergnek hívni? Miért jó, lenne nyomorult? Mert kényekedve jó, minden, érvely, értem. Tehát a, ö, értem, hogy a Facebook az a tulajdonosának a, az elveit megsokszorozó szervezet, és az szerint működik, amit ő megálmodott. Csak ö, nem, nem hangzik jól, hogy kényekedve szerint, mert... De hát mert, azt a benyomást kelti, mintha minden egyes döntéstnél ott lenne, és pont az a baj, hogy nincs. Ez olyan sekiesség, mint Magyarországot Orbanisztánnak hívni, erre akarsz írozni illetán az oszert. Igen, nézd, ez nekem így, ahogy van, nem tetszik. Da, de világos, hogy, hogy mit mondasz, és, és azzal, nagy, azzal viszont nagyon egyetértek, hogy ö, ö, felépített munka, és esetleg érdekesebb tartalom van abban, amit ő szolgáltat ez az ember, vagy akkor bármilyen Facebook oldal, tehát most akkor már tényleg bármelyikről beszélünk, mint az a a követőkhöz képest kisebbségben lévő ö, radiátorcső ütögető portás aki a... leveteti a másik a... oldalon, és közben valakinek a munkáját ö, húzod át egy, egy tolvonással. Azt írja a hallgató, sziasztok! A tolvajok reklamálták meg és nyertek. Ezt írja Peti. Talán így van, talán nincs, nem ez a lényeg. És hogyha tolvajok reklamálták meg és nyertek, akkor mi van? Arról van szó, hogy a tolvajok, ha elegen vannak, akkor letilthatnak egy oldalt, ami kergeti őket. És hogyha nem a tolvajok csinálták, hanem mondjuk azok, akiknek szúrja a szemét a tolvajkergetőknek a tevékenysége, mert szerintük mondjuk rasszisták, akkor ez egy korrekt eljárás. Arról van szó, hogy ez egy zsarnokság, ahol a nagyobb Facebook aktivitású, vagy a hiperaktívabb szekta a kevésbé Interaktív szektának, vagy a bármelyik ellenséges szektának az Két éves, három éves munkáját azt egyszerűen eltörölheti, mert a Facebook az nem hajlandó kivizsgálni, hogy az adott, adott tartalom jogsértő-e vagy sem, hanem a kényelmesebb megoldást választja, és hogyha bejön 50 névtelen feljelentés, akkor az egyszerűen. Ne Amit, amit ez ki. Ezzel meg, mert a Robi úgy látszik, hogy nem mindig a kommunikációnak a legjobb művelője, hogy ez bármelyik Facebook oldallal előfordulhat, aki munkát tett bele. Tehát most hozott egy olyan példát, most ami igen megosztó. De, de, de, nem, pont, Robi. De, de, te Igen, a legjobb én példával szemléltetted a problémákat. De miért? Mert egy, mert egy olyan példát hoztál, ahol tíz emberből öt azt mondja, hogy nem nagyon helyes. De könyörgöm. Hát, hogy akarod meggyőzni de őket azért, az de azért, mer, de azért, mert ez egy, egy ország, ahol az emberi jogoknak csak akkor van értékük, amíg az én jogaimat meg az én szektám jogait védik, de abban a pillanatban, hogy az ellenséges törzsnek a jogait sértik meg, abban a pillanatban hajrá, nagy hát ez, ez, probléma. Ez, ez, ez, ezt visza, ez vegyük észre benne, hogy ne csak azt védjük meg, ha most itt panaszt teszünk, akivel egyet Jó, is értünk. Könyörgöm, én nem a tolvajkergetés mellett érveltem. Én a a tolvajkergetőknek a joga mellett érveltem, hogy ők Facebook oldalt üzemeltessenek. Én egy olyan országban akarok Facebook Ez hozni, nem vagy jog. nem Facebook hozni, ahol a tolvajkergetőknek szabad Facebook hozni, és ha nem szabad, arról a törvény rendelkezik, és nem a cukkerben, vagy nem az úgynevezett Facebook. Hát bizony beiratkoztunk ezzel a szerződéssel ide, mert ez nem egy alapjog, hanem egy lehetőség, amiből kizárhatod magadat. Én azt látom nagyon problémásnak, és itt vessük szembe a YouTube-nak a szokásaival, hogy amennyiben a YouTube-ra feltöltesz egy copyright tartalmat mondjuk, és azt egy robot ellenőrzi, és látja, hogy mondjuk egy ö, ö, kivágtál egy részletet egy műsorból, aminek jogtulajdonosa van, és, és az ott be van regisztrálva, kapsz egy korrekt levelet, hogy ezt átnéztük, a 3 perc 32-nél ez a kép, Kocka, ez a Warner Brothers. Tulajdona, leszettük a videót, nem töröltük, de kérünk, hogy editáld, és akkor visszarakhatod. Érted? Tehát, hogy, hogy, hogy kvázi, és egy robot szolgál ki, de korrekt információkkal. Ö, van még több különbség is, tehát, hogy ráverhetjük egyébként a Facebookra, hogy értékesít minket pénzért, de ezt a modellt a Google találta ki, tehát azért ö, ne kezdjük el azt mondani, hogy a Google milyen jó fel, hiszen az egész ilyen targetált, személyre szabott hirdetési piac, az AdWords, az az, az ő nem, nem kicsit Jenny, Talál, találmánya egyébként. Jó. És oda is na, fejból intva ö, regisztrálsz be, hogy te hajlandó vagy részt venni abban, hogy gyűjtse az adatodat, vagy nem. De még a Google nél kiszavazhatod magad. Te tudsz keresni a Google-ön, és tudsz Youtube-ot nézni anélkül, Jó. hogy részt vennél az adatgyűjtésben. Megkérdezi, ilyen hogy a valóban vagy nem. voltunk egy picit a Facebookkal, mert hogy a, a, a Google épp úgy gyűjti rólunk az adatokat a kereséseink alapján. És egy de csomó. Mert valahogy ilyen... európaibbnak érzem a mentalitását minden esetre a na, tájékoztatási. Szejemeseknek ez mindenképpen. Igen. Kulturáltabbak. Igen. Tehát vessük össze a Facebooknak, meg a Youtube-nak a modelljét. Ugye a Youtube az neked pénzt fizet a feltöltéseidnek, meg a kattintásaidnak a mértékében. Ez, egy, ez talán a legjelentősebb különbség, hogy be vagy véve az üzletbe, a, abba az üzletbe, ami a te által létrehozott tartalomra épül. Ugye a Youtube az ez a, a YouTube az, így, az, az internetes. Addig lesz így, amíg a Youtube-nak nem lesz saját newsfeedje. A YouTube az egy internetes tévé, és hogyha te tartalmat szolgáltatsz a YouTube-on, akkor azért a YouTube neked fizet. Most mondhatja azt a nyári Gábor, hogy hát ez majd a jövőben nem így lesz, de most a, a, a nyári Gábor szellemében élő démonokkal ne küzdjünk. Nem, a valós tett le ő az Ki a ez a nyári Gábor. Ki ez és mit és egyáltalán, hogy kerülj Igen. ide a stúdióba? Igen. Na, ö, ö, most akkor nézzük meg a Facebookot, amely kép az ellenkezője ennek. Tehát nem arról van szó, hogy a Facebook az nem fizet neked a tartalomért, amit szolgáltatsz, hiszen te egy tartalmat hadd a Facebookra, ha, nap mint nap. pénzed az alapján ha, mástól. És hanem arra, ha nem, nem hanem arról van szó, hogy folyamatosan dobálja föl neked a lehetőséget, hogy te fizess neki, és akkor ő kiközvetíti még több és még több emberhez azt a tartalmat. Tehát konkrétan pénzt akar behúzni rólad a a még nagyobb Facebook népszerűség és a még szélesebb Facebook kapcsolatrendszer reményében. Mondok egy rövid példát, egy társkereső oldalról küldött egy screenshotot, egy ilyen képernyőfotót az egyik ismerősöm, következő szöveg kb. Mi egy 47 éves házaspár vagyunk, és hát érdekel minket a hármas szex, úgyhogy. Szeretettel váljuk XY-nak a jelentkezését, ö, a, ö, de, de hogy az volt ott, hogy mit tudom én, a ja, gáláns XY jelentkezését. Tehát, hogy valaki szálljon be hozzájuk, de ő fizessen érte. Ö Micsoda még Valaki harmadikat kerestek Igen, a közösségben. De hogy azt fizessen, aki beszáll. Azt fizessen, aki beszáll a... és, és, és, és nem is arról van szó, hogy ők 23 éves, Mert Nem hogy tudom, nem ki. tudom magával a Brangerina házaspárral. Hát a körülbelül, a, egy... körülbelül ilyen, ilyen szitu volt. Nem az van, hogy figyelj, kapsz a pénzből, hanem fizess azért, hogy adtál ingyen tartalmat, uh -huh. uh -huh. és akkor én azt propagáljam jobban. Ez, ez egy komoly különbség. Hát, és ugye kirendeltséggel az, az egyik rendelkezés. Ha akkor a Facebookon is megcsinálhatod, hogy Mindenki számára elérhetővé váljanak az által gyártott tartalmak, tegelve megfelelően az által gyártott contentet, és mindjárt mindenki számára elérhetővé válik. Hogy fog kinézni a hirdetési piac 30 év múlva? Hogy milyenek, mert most jelenleg a, a, a reklámokat azokat penetrálják, tehát, hogy így kiszórják a társadalomba a TV-, óriás plakáton keresztül, és rábízzák a. A random hétköznapokra, hogy kibe mennyi jut belőlük. Viszont a jövőben ezeket a Facebook tartalmak, a Facebookon keresztül ezeket a hirdetéseket személy szerint a te fogyasztási szokásaidhoz, a te fogyasztási szokásaidnak megfelelően fogják kiközvetíteni, tehát a Facebook úgy fog értékesíteni a piacon, hogy ő nem kipenetrálja a te hirdetésedet, hanem ismeri az ügyfeleidet, ismeri azokat, akik belőket. Ezt szélija belők remarketingnek és kettő éve működik körülbelül. Tehát ez, na, de, a... na de, na de ez a... hova fog eljutni a... 30 év múlva? Gyakorlatilag az egész hirdetési piacot le fogja tarolni a Facebook. Senki nem fog penetrálni, hiszen mindenki célzottan észlelje, inkább a termékpiacot alakítja majd. a Facebooknak át. hívod a személy, a, a fogyasztás alapján targetált hirdetéseket, ami a Google található. Igen, de szerintem a személyiség alapján targetált hirdetés nem is annyira a reklámpiacot fogja átlakítani, mint inkább a termékpiacot. Egy csomó olyan termék fog megjelenni majd 30 év múlva a piacon, ami kifejezetten neked készül. Jó, hát köszönjük szépen. A, a te szépen. Tévéd, a te italod, a te ételet, stb. Köszönjük szépen, hogy ma is itt voltatok velünk, a nap üzenete az SMS-ben érkezett, azt mondja, mivel a Facebook addiktív látszólag egyszerűsíti a kommunikációt, ezért az egészséges szocializációra, itt azért kitérnék, hogy azért ezt nem mi mondjuk meg, hogy az mi, negatív hatással van, az Y-generáció már nem tud személyes kapcsolatot teremteni, szorong az ilyen helyzetekben, bizony szorong. Ö, ugyanakkor a szocializáció az szerintem beilleszkedés a te saját társadalmadba, és az bizony az Y-generációból áll az ő számukra. Ne nyuggerkedjünk, ne csináljuk azt, hogy bezzeg régen, meg csak milyen mivel, jó volt. Csak, csak mivel, hogy a személyes kommunikáció az kikerülhetetlen, és a szorongás pedig nem az egészség jele, ezért aztán mondhatjuk, hogy nem kifejezetten egészséges az az ember, aki a személyes kommunikációban Én Még a telefon is leszereltem otthon. Wow. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!